A viharokban leomlott a frank határ erődítmény is, csak kő alapjai bíztatták az újra itt települőket, hogy helyére jól védhető várat építsenek. De az Osteringu név, amelynek értelmét már senki sem értette, tovább bélt és torzult a gyér lakosság körében, míg végül Magyarajkon gommá formálódott. És amikor Géza kende itt jelölte ki fővárosát,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 Sarolta az udvarosra nézett. Pázmán lovag mikor indult el érte? Napfelkeltek, válaszolta Almaz. Astrikapát úr is velement, de hát az sem bizonyos, hogy a Pesti Révnél találják ki Nem mondta, hová megy. Csak az apát úr gyanítja, hogy ott lehet. Oda ment, bizonyos, hogy odament, ment, A Kelenföldi böszörmény leányhoz.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 Kopány szánya el magát, hogy a kereszt harcosa lesz, mint ahogy atyám akkor harcolt a keresztért, amikor maga még pogány volt. Mondd anyám, akkor te. Sarolta a oda ment, és szembe Istvánnal. Mi gyötör, fiam. Erre az indulatosan kitört.